Kaixo, ongi etorri Arabako kuadri harteko bertso txapelketako saio honetara. Taldeka jokatzen denez, kontuan izan, talde bakoitzak bertso ez gain, gaijarzailea, epailea, garbatzailea eta laguntzaile ezberdinez osatuta dagoela. Aurtengo txapelketan lau liga daude. Zuia, gazteiz ajaraldekoa, lautada Arabako herriosa eta gurea, gazteiz liga. Eta liga bakoitzean hiru talde daude, gure ligan, gazteizko aizkora zorroztu, gazteizko erresala eta gazteizko kakiturri eari taldea karituko dira. Talde denak denen aurka egin ondoren, saio geien irabazitakoa eta berdintasuna balego, guztira puntu gehien lortu duen taldea pasatuko da final erdietara. Liga bakoitzetik talde bana pasatuko da. Eta orain, bertso sorta kolektiboen bigarren lehiaketa. Jakingo duzuen bezala, Bapateko txapelketa honekin paraleloan, bertso sorta kolektiboen bigarren lehiaketa jokatuko da. Bertso idatziak dira lehiaketa honen oinarria, eta taldean kantatuko dira. Guztira, hogeita lau talde, lau ligat ezberdinetan banatuko dira. Beraz, zei talde liga bakoitzean. Liga bakoitzetik, talde bakar bat finaler dietara pasatuko da. Eta horregatik liga bakoitzaren azkeneko saioan epaia emango da. Horrela, lau talde pasatuko dira finalerdietara. Lehen fase honetan talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Gaurkoan saio honetan bi talde ditugulean eta lehena kantuan gazteizko Aldapazaleak.